І він, щоб щось сказати при людях, сказав перше, що прийшло на голову. І що він тобі сказав? Сказав не те, що ви казали, відповів я. Вибачайте, я змушений йти. Я дуже запізнився, на мене в цеху знаю, що багато чекають з різними питаннями по роботі. Іншим разом поговоримо. Правильно, каже начальник цеху, який теж був там. Ми вас так виглядали. Терміново потрібно написати лозунг. Ми вже без вас і полотно на раму натягнули, щоб, як ви прийдете, зразу написали. А в мені при його словах обурюється думка. Кроме мене, у вас 24 художника, яких ви наприйняли на роботу художників. А без мене ви й лозунга не можете написати. Кому ж ви будете нагороди давати? Та все ж мовчу. Приходжу в цих і знайшов дійсно, Шестиметрову раму, обтягнуту червоним полотном, взяв шрифтову щітку, і за 15 хвилин було написано на тому полотні друкованими великими буквами ті слова, що вони мені наказали: Сила партії, тере, в єдності з народом. Знак оклик. Тільки я закінчив і йшов мити щітку від фарби, як увійшов директор. Як тільки зачинив двері за собою, Відразу роздратовано, майже на увесь свій голос, став кричати «Ти що шукаєш у партії?» То тому він кричав, що я їздив у райком партії до Мар'ярчука. Та його загрозливе питання так мені вдало підійшло, що я аж розсміявся. Підійшов до нього, взяв його під руку. І ведуть до лозунга, якого я тільки закінчу писати, і кажу, Дмитри Георгійовичу, будь ласка, прочитайте, що ось тут пеше. А там написано, села партії в єдності з народом. Значить вона, партія, не відірвана від народу, від таких як я. Він прочитав, а я кажу, то що ви хотіли сказати своїм креком? що тільки вам, комуністам, туди дорога у устелена. Я ці слова не придумав, ви наказали їх написати. Не загрожуйте мені криком, бо лишень більше біде собі наробити. Він, як те вчув, процідав щось крізь зуби невнятне і вслух сказав, «Ти, ти, я знаю мастак на слово!» І тобі цього разу так підійшов текст, який ти написав, і ти думаєш, що посадив мене? Але я слухав його, і дивився на нього, і бачив він, скажи ні. Перемінився на обличчі, і в страшній злобі йде на мене з грудьми, випненими вперед, і кричить, стріляти вас у цих сектантів треба. Він йшов у страшній злобі проти мене. Я не дався взад, стою. Він дійшов, впирається з животом і грудьми у мої груди. Своїм носом мій і тисни на мене, мабуть, щоб я уступився перед ним, всевладним, в скобках, чи щоб упав горюлець, одне з двох. Та я не дався назад, витримав той безглуздий натиск. Щоб нас хтось був бачу тоді, то ми були як два півні, один проти одного. Він своїм носом вперся в мій і скривотав зумами, пожираючи мене злобними очима. Я витримав його баранячий напор, дав йому видихнутися, розрядитися своєю злобою, і аж тоді ризко відступив у бік, він трохи що не впав на живота. Як я несподівано припинив свій опір. Стало мені смішно. Але я поспішив контратаку словом. Дмитре Георгіовичу, до чого вас довів сатана? Ви втратили образ нищо керівника, але навіть звичайної людини. Якщо це би був хтось бачив, що з вашого авторитету, як керівника, залишилося б? Мені жаль вас. Колись ми разом на колінах молилися до Бога, співали християнські пісні і раділи спасінням, а тепер ваш рот обзиває нас сектантами, і ви в сатанинській злобі стріляти нас би хотіли, якби тільки дозволено. Опам'ятайтеся, за що така злоба на мене? Пригадайте, як тут було ще чисте поле, і ви в надії клали на мене, і я вас не підвів. А добре, знаєте, як послужив із з Госпою. А тепер що з вами? За що? Чого ти пішов до Малярчука? Кричить. А що мені забороняєте до нього? Даю питання на питання. Ви сказали, на нього кляузу, а я в те не вірив. А коли пішов знати правду, Переконався, пробачте, у вашій нечесності. Там на мене не накричали, так як ви, і в управлінні сільського господарства теж не накричали, хоча я для них ніхто. А для вас я мав би бути шановною людиною, а воно виходить як? Ти не міг зі мною те все вирішити, а побіг на мою голову жалітися? Я завжди все з вами вирішував. І вчора до вас приходив, щоб вияснити ситуацію. Ви ж не хотіли по-чесному, а ховали свій злочин, лякаючи мене малярчуком. провини за собою не відчуваю. Ти у управлінні сільського господарства ходив, і чого добився знову до мене? Я ще не ходив добиватися, сказав я. Я жив без медалі і проживу без неї, як не отримаю її. Діло не в медалі, а в правді. Чому б воно так мало бути, щоб ви і інші звикалися до того, що вам можна робити все, що захочеться, в той час, як існують закони, перед якими ми рівні? Якщо буде потрібно, і добиватися буду, і не ради медалі, а ради правди, щоб і другі боялися кривити нею, я раджу вам. Заберіть свої безумні слова назад, якими ви тут голосували, що стріляти нас треба. Хто вам дав право стріляти віруючих людей? Ви маєте уяву, як це бачиться перед законом? А перед небесним законом? Він, як те вчув, як зірвався, і до мене знову. Ти ще про закони мені тут нагадуєш? А скажи на мені, як будеш виглядати ти перед законом, як завтра розпочнеться війна, і на нашу країну попруть вороги, де ти тоді будеш? Хай другі помирають, захищаючи батьківщину, а ти не вбиватимеш? Цитує мені шосту заповідь, бо ж навчений із дитинства знає, як тоді ти будеш бачитися перед законом земним, що робитимеш? Я спокійно відповів йому. Що я тоді робитиму, проте знає районний воєнний комісаріат, який ведав мені воєнний білет, як посвідчення, що я відслужив свій обов'язок у армії, і в тому воєнному білеті є така графа вус, скорочено. Але звідки вам знати, що вона означає, як ви відкупилися від служби у армії, щоб бути вдома? А вус означає ось що. Воєнно-учотної спеціальність. І в ній у мене записано «повар». Буду кашу варити і кормити людей, а вбивати не буду. Навіть воєнна влада розуміла віруючих і використовувала нас по нашій совісті. В них і гадки не було розстрілювати нас. А ви, Дмитри Георгиевичу, з віруючої сім'ї, навчані Божої правди, і знаєте, де наші вразливі місця, доступні для нападу, і так зухвало тим користуєтеся гірше від ворогів Христової церкви? Як вам не страшно? До чого ви угрубіли? Побійтеся Бога. Кашу він буде варити, кашу буде варити, глумливо з презерством кидає він мені. Пригрівся на теплому місці, і кашу він буде варити. А я знову спокійно кажу. Звідки вам знати, що там в армії робиться, як ви там не були? Там ніхто не може підібрати собі тепленького місця по своєму бажанні. Там за кожного вирішує командування, і мене, як віруючого, призначили на тепле місце. Але коли я йшов у армію, я не знав, що зі мною буде, чи я буду служити, чи в тюрму попаду, чи, можливо, навіть під розстріл, але я йшов». А ви, Дмитри Георгійовичу, відкупилися кабанами, щоб не піти в армію. Так що мовчіть. Якщо говорити про довг совісті перед державою в цьому напрямку, то моя репутація більш чесна, як ваша. Гіркою правдою розсік його. А воно так було. В ті післявоєнні роки, коли радянська влада у нас ще тільки входила у свої права, де комусь заможних вдавалося уникнути служби в армії. Добре підмастивши в військоматі. І один з таких був він. Заховати того, чи оскаржити мене, що то неправда, він не міг, те знали всі люди, і доказати нічим не міг, що він служив у армії. Він тільки кинув мені. В тебе рот ходить, як січкарня. На слово ти мастак, я це знаю. Я йому відповів. Рот мій говорить, як де потрібно. Добрим людям, моя мова навіть дуже приємна. А декому бач, як січкарня. Але в ній правдиве слово. Не таке, як виявилося ваше. А що до січкарні, вона потрібна теж. Біда заставила людей придумати січкарню. Вона більше спокійно стоїть в стодолі, а коли потрібно, то скупи соломи зроби січку. Так і між нами зайшло. Не з моєї причини, а з вашої. Я тільки правду сказав, і моє слово для вас бач, як сичкарня. А з чим зрівняти ваше слово, що стріляти нас треба. За що і кого? Того, хто служив щиросердної з Госпові, так, що ми нагороджені такими нагородами, ці нагороди не за високі показники у праці колективу, а за сувеніри, визнані кращими на ВДНХ. Автором і виконавцем яких є я, він на диво пом'як і запитує мене, то що тобі казали там в райкомі і в управлінні? І там, і там поздоровили з успіхом і нагородою, завіряли, що якщо все так, як я говорив, то те, що я віруючий, не може бути перешкодою на отримання заслуженої нагороди. Навіть Виявили задоволення мати таких людей у нашому районі. І я змінив тему бесіди. Мене чекає праця, Дмитро Георгиевич. Я і так півдня не був. В цеху, напевно, до мене уйма питань, виникнених в процесі праці. Так що дозвольте на сьогодні припинити нашу дуєль. З усмішкою закінчив я, і ми розійшлися. Після цього, як мені здавалося, директор лізгоспу обминав мене. Час минав. Ніхто не привозив нікому ніяких нагород з ВДНХ, як проте раніше була мова. Тут була спеціальна тактика заліковувати рани часом. Час проходив, обурення колективу проти свавілля директора відносно мене осідалося. Час брав своє. Острота емоцій притуплялася, а начальство усилено працювало. Декілька з тих обурених працівників самі приходили до мене і розказували, як їх викликав директор, і радив їм заспокоїтися, не заступатися за мене, тому що я сектант, а уряд нашої країни бореться з релігійними пережитками, і за підтримку сектантства можуть бути негативні наслідки. Можливо, декому і пригрозив розправою. Обіцяв їм, що тільки міг щоб вони не обурювалися. Я склонний думати, що така співбесіда була проведена з кожним працівником сувенірного цеху, крім декількох віруючих, які були у нашому колективі, тому що все притихло, а хто обурювався, замовкли. Після такої підготовки, яка тримала десь півтора-два місяці, було оголошено якогось числа, прийде велике начальство вручати нагородженим подарунки і медалі. Я був переконаний, що вони по поводу золотої медалі будуть говорити, що її у нас забрали, і тому її нікому не дають. Воно так і було потім, але я те передбачав раніше і вирішив, що добре би було такі їх слова записати на магнітофон. Щоб після того, як я відкрию таємницю і прочитаю письмо з ВДНХ, що від медалі вони відмовилися самі, був доказ, що вони так говорили і обманювали людей. Приладнати магнітофон в залі, де мало відбутися те урочисте зібрання, я сам не зумів би. Те потрібно було зробити таємно і надійною людиною, і ми це зробили. Але тепер вже в Америці, коли я про це описую, через 22 роки, я забув, з ким я був домовився це робити. З кимось з наших, і при тому з теми, хто у нас працював. Чужий не міг те зробити, треба було бути там тільки своїм. Магнітофонів малих таких, які є тепер тоді, у нас ще не було. Микола Телегузь, мій племінник, дав свого і вивів від нього дроти, щоб непомітно можна було включити його.